și în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este emisiunea creștine de radio Evanghelia lumina Vieții, care va aduce stimați și apreciați ascultători programul numărul 208. Ne aflăm cu studiul nostru la Evanghelia după Matei, capitolul 24. Vom citi pentru început versetul 13 și cu celelalte care sunt pregătite cu mare dragoste și bucurie pentru dumneavoastră, iubiți ascultători, într delectarea și hrănirea sufletelor voastre În lecțiunea trecută, în deschidere, ni s-a descoperit prin intermediul unei fabulei Sfatul Lupilor Felul în care suntem dezbinați de satana ca să ne poată stăpâni mai ușor Astăzi vom asculta un scurt dialog între un copil de 8 ani și mama lui cu ocazia vizitării unui cimitir Prezentarea aceasta este făcută tot de către preotul Iosif Trifa Să o ascultăm! Se istorisește că un copil de opt ani, trecând cu mama sa printr-un cimitir, citea pe crucele mormintelor cam în felul acesta. Aici odihnește în domnul NN, ori aici își așteaptă învierea cu tare și cu tare și tot felul de altfel de cuvinte frumoase care se scriu pe cruce. mică dragă, întrebă copilul la un moment dat, acum arată în te rog, unde sunt îngropați oamenii cei răi, care suduie și care baci, care fac fapte rele, despre care tu mi-ai spus că nu se duc în cer, pentru că aici văd îngropați numai oameni buni și credincioși? Iată deci o întrebare de copil, dar cu mult înțeles creștinesc pusese acest copil întrebarea. Oare ce-ar fi putut să-i mai răspunde mama? Iubiți ascultători, întrebarea aceasta ar trebui să ridice serioase semne de întrebare, mai ales în rândul preoților care oficiază în mormântările. Să avem mare grijă să nu ne pomenim că ni se va cere socoteală de Dumnezeu pentru trimeterea la locul cu verdeață a acelora care au avut pe pământ de tată pe diavolul, cum erau fariseii și cărturarii farțarnici. Să nu cumva să trimetem la cer oameni care toată viața au băut, au înjurat, au mințit, au curvit, au făcut tot, tot felul de fapte rele, care au venit la biserică numai la Paște și la Crăciun, iar la mormântare să-i trimitem în cer. Vom da socoteală pentru sufletele lor? Prin aceasta ducem sufletele celor vii în eroare, crezând că pot trăi pe pământ ca și copii ai diavolului în certuri de partide, în invidie, minciună, umblare după slavă deșartă, plăceri scârboase, ca la urmă îi va trimite preotul la locul fericirii. Mare atenție, deci! Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, Mulțumim că ne-ai trimis și astăzi un cuvânt de avertizare prin Scriptură, chiar și prin istorioară aceasta. Ajută-ne, te rugăm să luăm bine aminte, să te facem de aici, de pe pământ, Tatăl nostru, mai bine zis să te lăsăm să te faci Tatăl nostru de aici, de pe pământ, prin Domnul Isus Hristos, să trăim ca și niște copii în ascultare de tine și de voia ta, interesându-ne de cuvântul tău, și numai în felul acesta avem intrarea asigurată și în veșnicie în casa ta binecuvântată. Ajută-ne, te rugăm, ca pe parcursul acestor 30 de minute să fim atenți la cuvântul tău, la mesajul tău și prin puterea Duhului tău cel sfânt să-l lăsăm să lucreze în viața noastră. Amin. Curând va trebui gustat veninul negrului păcat și vei vedea cât e de-amor Nesinsul de conștiinței jar Și ființele ce de ai ucis Te vor împinge spre abis Sințenia ce-ai pângărit Îți va fi focul nesfârșit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 Și ce frumos, și ce frumos, putei veci lângă Cristos. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, iubiți ascultători, căci fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Acum, aici, putem fi spălați de păcat, așa cum plecăm aici, așa ajungem dincolo. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 13, îl citim primul, urmat de explicația care îl însoțește. Așadar, să citim versetul. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Ne amintim, cuvintele acestea sunt spuse de Domnul Iisus ucenicilor, care a răspuns la întrebarea cu privire la semnele vremurilor de sfârșit. Cuvântul grecesc pentru a răbda este hipomenom, ceea ce înseamnă a rămâne dedesubt, adică să ajungi cât mai jos, totuși să rămâi. Numai cine se află și rămâne pe calea mântuirii până la capătul ei, acela va fi mântuit. Și cum calea mântuirii este calea cea strâmtă ale pădării de sine, calea smereniei adânci, calea răbdării necazurilor, este neplăcută pentru firea veche. Aceia care sunt firești nu pot merge pe ea nici câțiva pași măcar. La firea veche nu îi place să rămână dedesubt, ci ea vrea să fie totdeauna deasupra, căutând să aibă totdeauna dreptate și ocolind orice suferință. Deci ea nu poate răbda. De niciun folos nu-ți va fi să începi să umbli pe calea mântuirii dacă nu vei rămâne statornic până la sfârșit pe ea. Într-o carte numită Învățătura celor 12 apostoli, scrie așa, Tot timpul credinței voastre nu vă va folosi la nimic, dacă în vremea din urmă nu veți sta desăvârșiți. Domnul Iisus știa mai dinainte că vremile de tulburări și de lupte grozave care se apropiau vor pune la o grea încercare pe cei credincioși. De aceea își pregătește mai dinainte spunându-le toate acestea. Statornicia este un lucru foarte greu. În primele timpuri ale vieții creștine, focul și dragostea fierbinte te îmbărbătează, îți dau aripi și pare că niciodată nu o să dai înapoi. Dar mai pe urmă, viața de toate zilele, cu datoriile ei nenumărate, oprește cursul acestui foc dumnezeesc. Când greutățile se îngrămădesc în drum, când umilirile și prigonirile urmează unele după altele, E greu să mai fi statornic în credință. Sufletul obosește și își pierde nădejdea. Câteodată prinde să se îndoiască, mai ales dacă e nevoit să trăiască în mijlocul unor oameni potrivnici credinței lui. Atunci e timpul să ne amintim de cuvintele Mântuitorului, care a zis, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Să ne adăpostim în el, și să ne silim să fim mereu în legătură cu El. Numai așa vom putea avea puterea și bărbăția trebuincioase ca să putem rămâne statornici până la sfârșit. El este statornic și ne poate face și pe noi statornici. Pe calea mântuirii trebuie mers clipă de clipă, fără întrerupe, și povara crucii trebuie purtată în orice timp și în orice loc cu răbdare nesilită. Atunci binecuvântările lui Dumnezeu se revarsă din belșug, atunci harul bucuriei este gustat cu adevărat chiar și în mijlocul încercărilor. Sunt cai care alergă un kilometru în trei minute, dar n-ar putea să tragă o căruță ușoară șapte kilometri pe oră. Sunt creștini minunați într-o adunare de trezire în clipe de mare entuziasm, dar nu sunt buni pentru o viață creștină de toate zilele. Ceea ce arată mai limpede harul mântuirii în noi este răbdarea. Ea este un fel de păzitor al sufletului pe calea cea îngustă. Richard Wundbrand spune așa, Răbdarea te face să stăruiești pe calea desăvârșirii, chiar dacă Dumnezeu întârzie să-ți dea acest dar. Credința mântuitoare rodește răbdarea, iar răbdarea dovedește credința mântuitoare. Misticul Marco ascetut spune așa Răbdarea necazurilor este semnul cunoașterii adevărate. Cine știe să rabde, este izbăvit de toate temerile și din toate încurcăturile. În cea mai mare parte a luptei credinței, biruința nu se datorește curajului, cât răbdării. A răbda până la sfârșit, iată izbăvirea. Izbăvire de mânie, izbăvire de ură izbăvire de a judeca pe altul, izbăvire de a lua hătărâri pripite, toate aceste izbăviri sunt date aceluia care rabdă până la sfârșit. Câte nenorociri ar fi înlăturate din viață, dacă răbdarea ar sta la cârma ei. Așadar, cine va răbda până la sfârșit, spune Domnul Isus va fi mântuit. Numai cine este mântuit acum, prin răbdare de Duhul Urii, al clevetirii, al răzbunării și așa mai departe, acela va păși pragul viitoarei stări de fericire din împărăția lui Dumnezeu. Credința îți dă harul luminii ca să înțelegi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele tău. Dacă știi să rabzi, vei vedea lucrul acesta. Chiar filozofii și poeții necreștini au dobândit această înțelepciune în cercetările lor. Iată ce spune poetul persan Omar Khayyam: Dacă îți merge bine, e numai harul lui Dumnezeu. Dacă îți merge rău, nu-i vina ta. Lumea e cârmuită fără colaborarea ta, de aceea există o singură înțelepciune, răbdarea. Răbdarea, iubiți ascultători, este biruitoare numai dacă rămâne până la sfârșit. Altfel dărâmă tot. Cine știe să rabde, câștigă. Răbdarea te scoate din toate încurcăturile. Cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. O, bine binecuvântată răbdare! Numai cine-ți îmbracă hainele tale călduroase, este scutit de gerul jocurilor din jur, este păzit de cădeni și va câștiga toate bogățiile veșniciei. Fie aceasta și partea mea, și partea ta cititorule. În Evanghelia după Matei la capitolul 24 în care ne aflăm, la versetul 14, Domnul Iisus continuă să spună ucenicilor cu privire la vremurile sfârșitului următoarele cuvinte. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor nemurilor. Atunci va veni sfârșitul. Unii spun, unii cercetători ai Scripturii spun că Evanghelia Împărăției este alta decât Evanghelia Harului. Dar oare venirea Împărăției lui Dumnezeu nu este tot o lucrare a Harului? Ar fi mai bine să credem decât să răstălmăcim. Evanghelia este a Harului pentru că te aduce la Dumnezeu, la mântuire, fără ca să meriți lucrul acesta și este și a Împărăției, pentru că te pune sub stăpânirea lui Dumnezeu. De fapt, împărăția lui Dumnezeu este locul unde stăpânește El. Să fim foarte atenți la citire. Evanghelia, spune, cuvântul va fi vestită tuturor neamurilor ca să slujească la mărturie. Atunci va veni sfârșitul. Pe tot globul pământesc se vorbesc peste 2.900 de linguri, deci aproape 3.000, dintre care 1500 sunt limbi scrise, iar dialecte sunt peste 3000. În anul 1500, Biblia a fost tipărită în numai 14 limbi, în 1800 a fost tipărită în 71 de limbi, iar în 1965 în peste 1250 de limbi și dialecte. La fiecare două luni, Apare o traducere într-o nouă limbă și cu cât trece timpul și tehnica înaintează, traducerea și răspândirea cărții adevărului, adică Biblia, se face mai rapid. Adăugați la aceasta și media radioului și a televiziunii, precum și programele misionare ale diferitelor misiuni creștine. Sunt foarte puține locuri în lume astăzi, unde Evanghelia nu poate fi auzită. Datorită sistemului de călătorii, de comunicații și a tehnicii moderne, este posibil ca proroția de la Matei 24 cu versetul 14 să se împlinească chiar în generația noastră pentru prima dată. O slavă veșnică Dumnezeului Dragostei! El trimete solia mântuirii sale tuturor nemurilor. Evanghelia Harului său nu cunoaște diferențiere de neam sau de clasă socială. Ea este pentru toți păcătoșii, căci în fața lui Dumnezeu toți sunt la fel. Păcatul îi coboară pe oameni în același loc și anume moartea, iar harul îi ridică tot așa pe toți pe aceeași treaptă, dar de data aceasta viața. Cât de aproape este sfârșitul veacului dacă Evanghelia se răspândește între neamuri cu atâta repeziciune? Da, este foarte aproape, dacă acum aproape 1900 de ani... Când s-a scris epistola către evrei și au spus, apostolul care a scris, a spus, încă puține, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni, ce putem să spunem noi astăzi, după aproape, așa cum am zis, două mii de ani? Cât trebuie să fie astăzi de aproape? Scripturile dau mângâiere și lumină sufletului credincios. În versetul de mai sus nu spune că toți oamenii vor auzi Evanghelia, ci toate neamurile. Și acestea numai pentru ca să știe despre dragostea lui Dumnezeu, deci pentru mărturie. Căci dacă ar fi să așteptăm ca fiecare suflet să fie lămurit despre Evanghelia Împărăției, atunci, desigur, ar fi foarte, foarte departe venirea Domnului Isus și poate că mulți ar cădea de oboseală. Dar nu, cuvântul lui Dumnezeu este lămurit. Evanghelia aceasta Împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie, deci de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Pe vremea aceea era o afirmație cam îndrăzneață. Lumea era încă nedescoperită. Astăzi este un fapt real, că nu toate sufletele aud Evanghelia ne putem convinge din faptul că în fiecare clipă pe tot globul pământesc mor oameni mari și copii cărora nu li s-au putut vesti această Evanghelie. Sunt oameni și copii din țările creștine care încă n-au auzit lămurit sau poate niciodată Evanghelia. Atunci ar însemna să nu mai vină niciodată sfârșitul? Dumnezeu în dragostea sa nu dorește moartea păcătosului și are el mijloacele lui necunoscute de mintea noastră pentru a-i mântui. Să fim siguri de aceasta. Și la fel, el are timp potrivit și pentru împlinirea planului său. Acestea sunt taine care nu ne privesc pe noi, ci pe Dumnezeu. De cei care n-au auzit Evanghelia are grijă Dumnezeu, dar de cei care au auzit-o și au fost lămuriți cu privire la mântuire, trebuie să aibă ei grijă ca să-și ducă mântuirea cu frică și cu tremur până la capăt, așa cum găsim scris în epistola către filipeni la capitolul 2 cu versetul 12. Unii sunt într-o situație, ceilalți sunt în cu totul alta. Să știm doar atât făgăduințele Lui Dumnezeu se împlinesc negreșit la timpul potrivit și că timpul din urmă este foarte aproape, să fim pregătiți. Domnul Isus spune, atunci va veni sfârșitul. După părerea agnosticului Valentin, sfârșitul lumii nu se va putea produce decât atunci când toate combinațiile de sunete vor fi sfârșite. Ce-o fi înțeles el prin aceasta, nu știm. Ceea ce știm însă e că sfârșit, nu înseamnă totdeauna nimicire, ci sfârșitul unei lucrări sau al unei perioade. Este bine să ne gândim la sfârșitul timpului evanghelic, dar mai necesar este să ne gândim la sfârșitul nostru. Cine se gândește cu adevărat, prin credință, la sfârșitul lui, acela trăiește frumos și cine trăiește frumos va avea parte de un sfârșit tot frumos. Domnul Iisus își instruiește ucenicii să în continuare în versetul 15 și odată cu ei ne instruiește și pe noi să ascultăm cuvintele lui. De aceea când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Despre versetul acesta se spunem în câteva gânduri. Domnul Iisus spune aici când veți vedea. Ca să vezi, trebuie să ai ochi deschiși și apoi trebuie să fie lumină. Ca să vezi duhovnicește, trebuie să ai ochi duhovnicești deschiși, cum scrie la Efeseni 18, și mai trebuie să fii în lumină. Hristos este lumina noastră, prin lumina Lui vedem lumina și rămânând în Hristos, vedem și înțelegem bine totul, atât binele, cât și răul. Domnul Isus, în grija sa pentru ucenicii săi preubiți, le dă aici învățături anume pentru zilele grele care vor fi la sfârșitul veacului. Și nu numai lor, ci și nouă, dar mai ales nouă, care trăim în preajma acestor zile. După părerea celor mai mulți cercetători ai scripturii, urăciunea la care se referă Domnul Isus este idolul care va fi așezat în templu, impus spre închinare de către împăratul mincinos al iudeilor, Anticristul. Această idolatrie fără pereche va aduce asupra neamului iudeu judecățile lui Dumnezeu prin împăratul de la miază noapte. În privința aceasta trebuie cercetate locurile din Isaia, capitolul 8, capitolul 10, din Daniel, capitolul 9, capitolul 11 și altele care tratează aceste vremuri. Fiecare generație de creștini și reformatori au considerat forța pe care o aveau în față drept ultimul dușman. Partea de care ne ocupăm noi însă este duhovnicească. Uricinea pustiirii așezată în locul sfânt o putem vedea oricând atunci când nu se veghează, atât în templul vieții noastre personale cât și în templul vieții colective care este biserica. Vrăjmașul adevărului se strecoară și în locurile cele mai sfinte și pustiește totul dacă îi se dă voie. Nimic nu pustiește mai mult lucrarea lui Dumnezeu decât firea păcatului, firea veche, care se așează în locul unde ar trebui să stea sfințenia, de fapt, adevărul și dragostea. Omul firesc, strecurat în lucrarea duhovnicească și mai ales în locurile de frunte, face prăpăd. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Spune într-una din cugetările lui. Loc sfânt și loc așa lui Dumnezeu este și mintea omului, în care demonii, prin gândurile cele pătimașe, pustiesc sufletul, așezând idolul păcatului. Tot ceea ce se așează în locul care îi se cuvine numai lui Dumnezeu, este urăciunea pustiirii. Nu se vede totdeauna, dar când se ajunge la starea să se vadă, atunci, toți cei din Iudeea, adică cei care laudă pe Domnul dintr-o stare smerită, să fugă la munți, adică pe înălțimi de rugăciune, în stări mai duhovnicești, într-o predare în mâna lui Dumnezeu mai proaspătă, ca să nu aibă influența asupra lor. Că va fi o urăciune a pustierii și în înțeles literal, este drept. Noi credem lucrul acesta, dar... Faptul că o formă mai vicleană a acestei urăciuni s-a așezat încă de multă vreme în Biserica lui Dumnezeu este cunoscut, atât de cunoscut că te izbești de El la tot pasul când te uiți cu băgare de seamă pe ogorul creștinismului din lumea întreagă. Inima credinciosului este locul unde trebuie să stea numai Domnul Isus. El trebuie să fie Domnul și Stăpânul ei. Dacă însă mai stă și altceva... Dacă mai stă și firea cea veche, adică euul cu plăcerile și poftele lui, atunci înseamnă că uriciunea s-a așezat în locul sfânt și pustiește totul. Ori de câte ori trăim o viață pustită de cele duhovnicești, să ne uităm în locul unde trebuie să stea Domnul și vom descoperi imediat urăciunea pustierii așezată acolo. Vom descoperi firea veche stând pe tron. Dacă într-o adunare creștină nu se observă înviorare duhovnicească, dacă roadele care trebuie să o însoțească lipsesc, înseamnă că urăcina pustiirii este așezată la conducere. Frații mei, dați la o parte oriunde vedeți urăcinea pustiirii, fie din viața personală, fie din viața colectivă. Lăsați-l pe Domnul în locul lui preasfânt. Lăsați-l pe el să stea pe tron și totul va merge bine și spre slavă veșnică. Domnul Iisus spune: Cine citește, să înțeleagă. Deci, nu e de ajuns să citești, ci trebuie să și înțelegi, iar ca să înțelegi, trebuie să stai sub călăuzirea Duhului Sfânt. Slavit să fie Domnul. În versetul următor, în versetul 16, Domnul Isus continuă și spune: Atunci, cei ce vor fi în judecată să fugă la munți, Așadar, când vom vedea urăciunea pustiirii, fie în viața noastră, fie în adunarea sau biserica din care facem parte, să fugim la munți. Munții sunt icoana înălțării, aridicării de pe pământ din lumea păcatului la Dumnezeu care locuiește pe înălțimea sfințeniei. Urăciunea pustiirii se arată numai în locurile joase, pe întinsul pământului. Înălțimea munților, vârfurile unde se află locuința lui Dumnezeu cel prea înalt, nu le poate atinge. Firea păcatului nu poate zbura până în cerul adevăratei neprihăniri pentru că nu are arii proprii, iar de picioarele ei atârnă greutăți neînchipui de mari. Însăși natura păcatului este greutatea. El nu se poate înălța nici o palmă mai sus din ceea ce este el, căci atunci n-ar mai fi păcat. Cine încearcă să fugă la munții neprihănirei și sfințeniei cu picioarele păcatului, va face o sforțare zadarnică. Sus, acolo pe munții lui Dumnezeu, nu mai bat furtunile îngrijorărilor vieții acesteia, furtunile patimilor și ale Duhului Minciunii, ci acolo este liniștea și lumina adevărului, acolo înflorește dragostea, iar sfințenia își împrăștie mireasma sa binecuvântată. În istoria biblică, munții au o deosebită însemnătate în legătură cu lucrarea lui Dumnezeu. Iată câteva exemple de pe munți. Avram și-a adus pe Isaac fiul său ca jertfă Domnului pe muntele Moria. Lot a fost îndemnat de îngeri să fugă la munte și să nu se oprească în câmpie. Sodoma, care este icoana lumii păcatului, era așezată în câmpie. Moise a primit regea lui Dumnezeu pe muntele Sinai. De pe muntele Nebo i-a arătat domnului Moise țara Canaanului. Ilie a înfrânt, a biruit religia lui Baal, tot pe o munte, pe muntele Carmel. Pe munte a rostit Domnul Isus minunată predică. Pe munte s-a schimbat el la față. Pe muntele Golgota s-a făcut răscumpărarea neamului omenesc. De pe muntele măslinilor s-a înălțat Domnul la cer. Să ne suim deci la munți ori de câte ori ne urmărește vrăjmașul. Să avem în continuu o viață înălțată din tot ce este pământesc și vom fi biruitori și fericiți totdeauna. Să învățăm de la Domnul Isus care se retrăgea mereu, mereu la munte ca să se roage. O viață înălțată este cu adevărat o pricină de laudă pentru Dumnezeu și lucrarea Lui. Ea este scutită de căderi și de întuneric. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea mesajului 208, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru perioada de timp care ne-a mai rămas disponibilă, până la expirarea celor 30 de minute ce ne sunt acordate programului nostru, voi da citire unei poezii al cărei titlu este Cu cât cunosc mai bine. După aceea... Urându-vă și dorindu-vă ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vie și să rămână peste dumneavoastră, vom încheia programul nostru în întregime cu o cântare. Așadar, poezia. Cu cât cunosc mai bine, cât sunt dator să ascult, cu atâta neascultarea mi-o învinuiesc mai mult. Cu cât primesc mai multă lumină din Hristos, cu atât sunt mai datornic să umblu mai frumos. Cu cât spun la mai multe întinderi de Isus, mereu mai drept se cere să umblu în tot ce am spus. Cu cât vorbesc mai tare, cu cât sunt mai văzut, cu cât văd mai departe, să umblu mai temut. Cu cât se duce vremea și ani împuținezi, mai umiliți să umblu, mai harnic să lucrez. Mai însetat să caut cuvântul sfânt și ales în rugăciuni și în posturi și în privegheri mai des. Cu cât primesc mai multe, mai mult să dau și eu. Așa să-mi caut răspunsul dator lui Dumnezeu. Amin.